А за подвір'ям від брами вхідної був сад плодоносний, В оранку денну завбільшки, обведений тином навколо. Вітям розкішним великі, дерева там скрізь зеленіли, Груші дорідні, гранати і яблунь ряди, Рясноплідні, в фігах солодких, Смоковниці і пишнозелені оливи, та без плодів ніколи гілля тих дерев не лишалось, Влітку то будь чи в зимі, цілорічно. Віє там завжди теплий зефір, І одні лише зав'яжуться, другі вже спіють. Яблуко стигне за яблуком, там за грушею груша, Грона там зріє за гроном, за смоквою смоква солодка. Далі в розкішних плодах виноградник розкинувся рясно. Тут ось під вільним осонням на зрівняній гладкоплощадці грона сушились на сонці, а там виноград ще збирали. Тут же й давили його, цвітіння скінчивши, отут він щойно лише наливався, а там починав червоніти. За виноградника рядом – Останнім оброблені грядки, повні городини всякої. Очі весь рік звеселяли. Два джерела там було. Одне ручаєм кучерявим сад орошало, а з другого струмінь двором до порога. Дому високого біг, городяни там воду черпали. Щедро був так от богів обдарований дім Алкіноя. Подиву, світлий спинивсь одісей у нещастях незламний. Надивувавшись доволі на все в глибині свого серця, швидко ступив на поріг і війшов він всередину дому. Радників зібраних там і вождів він застав фекійських, що осяйному дозорцеві там узливання творили, тож наостанку останку про ложе, згадавши, вони узливали. Світлий пройшов через дім Одісей у нещастях незламний, хмарою вкритий, що в неї Афіна його заховала, і навпростець до Арети, і державця дійшов Алкіноя. Зразу ж руками обняв Одісей коліна Арети, і божественно розвіялась мла, що його окривала. Всі оніміли, мужа, побачивши перед собою, тільки зорили і з подивом, як він благає уклінно. Гідна пошани, жоно алкіноя відважного серцем. Горя зазнавши й біди, до колін я твоїх припадаю, до чоловіка й гостей. Хай щасливе життя їм дарують вічні боги, Хай кожен у спадщину дітям залишить В домі майно і пошану, даровану їм від народу. Допоможіть мені виїхать звідси до рідного краю, Швидше вернутись, черпну, бо я лиха далеко від рідних. Мовивши це, край вогнища хатнього сів він на попіл, Близько вогню всі навкруг зберігали глибоке мовчання. Та обізвався нарешті старий Ехеней благородний. Серед мужів феакійських він був найстаріший літами. І гарним порадником був. Багато, бо він бачив. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив. Ні, Алкіною недобре і негоже, щоб гість перед нами впрост на землі тут сідав біля вогнища в попіл гарячий. Тож зволікають вони, лиш твого дожидаючи слова, ну бо, підводь свого гостя і в срібно цвяховане крісло поруч себе посади. А окличники хай приготують воду з вином, у зливання обряду чинить Зев Зевсові, що сподорожує тим, хто щиро благає. Ключниця хай із запасів чужинцю віддасть повечерять.